Стівен Кінг. Темна вежа. Книга третя. Загублена земля. Цей третій том епопеї раду присвячую своєму синові, овену Філіпу Кінгу. Кеф, К. Ка і Катет. Купа повалених буванів, де сонце пече, і мертві дерева не кидають тіні, цвіркун не втішає, на висохлому камінні не пліскотить вода.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 Будь-як напівзів'ялий піднятися хотів понад старою висохлою ріднею. Та голови йому зрубали без жалю і заздрили понурі стебла дикого щавлю. Вони хотіли жити, та примусив їх сконати той лютий звір, що топче всіх, кого дістати. Роберт Браунінг, Чайльд Роланд до вежі темної прийшов. «Що це за річка?» – я спитала Мілісент. Це просто струмок, ну, може, трохи більше за струмок, так, собі рішечка. Її називають пустою. То Та не вже? Так, відповіла Вініфред. Так і є. Роберт Ейкман, рука в рукавичці. Книга перша. Джейк. Страх у жмені землі. Розділ перший. Ведмідь і кістка. Один. Втретє в житті їй довелося тримати в руках зброю, заряджену справжніми набоями. І вперше, видобувати револьвери з кубури, яку закріпив на ній Роланд. У них було багато боєздатних патронів. Роланд приніс понад три сотні з того світу, де жили собі Едді та Сюзанна Дін, поки їх звідти не витягли. Втім, мати вдосталь амуніції не означало, що її можна марнувати. Якраз навпаки. Боги несхвально ставилися до марнотратників. Спочатку батько, а потім Корт, найвизначніший учитель його життя, прищепили Роланду від цю віру, тож він і досі вірив. Можливо, ці боги карають не одразу, але рано чи пізно розплата прийде. І що довше зволікаєш, то більше втрачаєш. Спочатку потреби у набоях усе одно не було. Роланд стріляв із револьверів довше, ніж могла собі уявити ця вродлива жінка з шоколадною шкірою, що сиділа в інвалідному візку. Він виправляв її помилки. Спочатку просто поставив мішені і стежив за тим, як вона цілиться і стріляє в них із незарядженого револьвера. Вона швидко вчилася. Обоє, і вона, і Едді були дуже здібні. Як Роланд гадав, обоє були природженими стрільцями. Сьогодні Роланд і Сюзанна вийшли на галявину, що лежала менш ніж за милю від лісового табору. Ось уже два місяці він їм правив за дім. Дні непомітно спливали. Поки Едді і Сюзана навчалися всього, чого їх мав навчити Роланд. Як стріляти, полювати, біловати здобич, спочатку знімати, а згодом дубити і вичиняти шкуру вбитих тварин, а ще як споживати м'ясо туші в такий спосіб, аби не пропав жоден шматок. Як шукати північ за старою зореєю та південь за старою матінкою. Як дослухатися до лісу, в якому вони зараз перебували, за 60 миль чи далі на північний схід від Західного моря. І стрільцеве тіло помалу стілилося. Нині Едді повільно засвоював урок, та стрільця це не бентежило. Роланд знав, що найдовше людина завжди пам'ятає той урок, який вивчила самотужки. Але найважливіший з-поміж уроків так і лишався найважливішим. Навчитися стріляти і щоразу влучати в ціль. Навчитися вбивати. По краях цю галявину нерівним півколом оточували темні ялинки. Від їхньої глиці сочився солодкий аромат. На півдні починався обрив. Земля раптово зникла, і за три сотні футів униз, наче сходи для якогось велетня, спускалися крихкі сланцеві карнизи й потріскані виступи. Посеред галявини біг чистий струмок, що брав початок у лісах. Він дзюркотів і пінився у глибокій канаві, яка пролягала в пухкій землі крихком крихкому камені, та стікав кам'янистим дном, що полого спускалося до того місця, де починалося урвище. Вода спадала сходами, утворюючи кілька водоспадів, у яких вигравали гарні мерехтливі райдоги. Внизу, за краєм моровища, лежала у всій своїй величі глибока долина, яку теж обступали ялини і кілька велетенських древніх в'язів, котрі не згодилися поступитися місцем своїм суперникам. В'язи стриміли над зеленню, вежами і густою рослинністю. Ці дерева могли бути старезними ще в ті часи, коли земля, з якої походив Роланд, була ще молодою. Він не бачив жодних ознак того, що долина взагалі коли-небудь палала вогнем, хоча й не відкидав, що час від часу в неї могла вдаряти блискавка. Але блискавиця була б не єдиною загрозою їхній безпеці. Колись давно в цьому лісі жили люди. За кілька останніх тижнів Ролан не раз натрапляв на те, що вони по собі лишили. Здебільшого то були примітивні предмети, але серед них траплялися черепки глиняного посуду, який могли обпалювати тільки в вогні. А вогонь був породженням зла, що з превеликою втіхою вислизало з тих рук, які його створили. Понад цим альбомним краєвидом дугою вигналося безхмарне блакитне небо, у якому за кілька миль звідти, каркаючи своїми старечими натиснутими голосами, кружляло кілька круків. Здавалося, щось їх тривожило, наче наближалася буря, але, понюхавши повітря, Роланд не відчув у ньому дощу. Ліворуч від потічка стояв великий валун, Роланд поклав на нього шість уламків каменя. Кожен зі шматків був сильно поцяткований слюдою, і в теплому полуденному світлі вони виблискували, мов лінзи. Остання спроба, сказав стрілець. Якщо ця кобура незручна, бодай трохи заважає, краще скажи мені про це зараз. Ми тут не для того, аби марнувати набої. Вона глузливо підморгнула йому, і на мить він побачив у цьому погляді Детту Волкер, як відблиск тьмяного сонячного проміння на сталевій перекладині. «І що ти зробиш, як ця кобра незручна, я тобі нічого не скажу. Якщо я промажу, не влучу в жодно в цих дрібнючок. Даси мені подовбешці, як це завжди робив той твій старий гань учитель». Стрілець усміхнувся. За ці останні п'ять тижнів він усміхався більше, ніж за попередні п'ять років разом. «Ти ж знаєш, що я цього не зроблю. По-перше, ми були дітьми. Дітьми, які ще не пройшли всіх обрядів змужніння. Дитині ще можна надавати ляпанців, щоб виправити її помилку, але...» «У моєму світі люди з вищих шарів суспільства заперечують биття дітей!» – сухо відрізала Сюзанна. Роланд стинув плечима. Йому було складно уявити, як взагалі може існувати такий світ. «Чи ж не було написано у великій книзі «Не шкодуй Бука, щоб не зіпсувати дитину»?» Але він сумнівався, що Сюзанна обманює. «Твій світ не зрушив з місця», – відповів він. «Тут інакше дивляться на багато речей. Хто ж, як не я, бачив це все на власні очі?» «Не сумніваюся». «Та хай там що, ви, Зедді, не діти. І не варто поводитися з вами так, наче ви діти. То була би помилка з мого боку». «Якщо і треба було якихось випробувань, то ви їх уже пройшли». І хоча вголос голос він цього не сказав, Роланд думав зараз про те, як спритно вона підстрелила на узбережжі трьох омаристих почвар, перш ніж вони встигли загризти його і Едді. Він побачив, як вона всміхається у відповіді, і подумав, що, можливо, їй згадалося те саме. «І що ж ти зробиш, якщо я промажу?» «Подивлюся на тебе». По-моєму, більше нічого мені робити не треба. Вона на мить замислилася над цими словами, потім кивнула. «Хм, Цілком можливо. Сюзанна знову перевірила кобуру, обв'язану довкола її живота на кшталт наплічної, пристосування яке Роланд подумки називав кріпильною муфтою, і досить просто на вигляд, але знадобилося багато тижнів проби помилок, а також припасовування до фігури, аби все стало на свої місця. Пояс і револьвер, що своїм пощербленим руків'ям з сандалового дерева стирчав зі старезною просмаленою кобури, колись належали стрільцеві. Кобура висіла в нього на правому стегні. Більшу частину тих п'яти тижнів, що минули, він провів, намагаючись змиритися з тим, що відтепер їй не висіти там вже ніколи. Через омару монстрів він тепер був стрільцем-шульгою. «Ну як?» – знову спитав він. І цього разу, підвівши голову, вона розсміялася йому в лице. «Роланде, ця стара кобура зручна, як я не знаю що! То як, мені стріляти? Чи ми так і будемо сидіти та слухати каркання антихворон?» Він відчув, як під шкіру гострими пальчиками прокрадається напруга. І подумав, що в такій миті під непривітною грубуватою маскою корта, мабуть, виникало те саме відчуття. Він хотів, аби вона показала майстерність». Він потребував цього, але якби виказав, наскільки сильно він цього жадає і потребує, то це призвело б до катастрофічних наслідків. Повтори, чого ти навчилася, Сюзанно. Вона зітхнула, вдаючи роздратовано, але, почавши говорити, поволі споважніла, і посмішка зникла з її темного вродливого обличчя, і старий катехізм, що його Роланд почув з її вуст, сповнився нового сенсу. Він ніколи навіть уявити не міг, що почує ці слова від жінки. Як природно вони звучали, і водночас як дивно і небезпечно. Я цілюся не рукою, та, що цілиться рукою, забула лице свого батька. Я цілюся оком, я стріляю не рукою, та, що стріляю рукою, забула лице свого батька. Я стріляю розумом, я не вбиваю з револьвера. Вона замовкла і вказала рукою на блискучі від слюди камінці на валуні. «Та я нікого і ніяк не вб'ю, це ж просто димне каміння, та й годі!» Судячи з виразу її обличчя, трохи пихатого і водночас бешкетного, вона сподівалася, що Роланд дратуватиметься, можливо, навіть розсердиться. Однак колись Роланд уже побував у її шкурі. Він не забув, що стрільці, учні дратівливі й поривчасті, нервові й готові огризнутися в найменш слушний час, і несподівано відкрив у собі запас терпіння. Він міг навчати, бо більше йому подобалося бути вчителем, і час від часу він замислювався над тим, чи корд почувався так само. Мабуть, так. Тепер гайвороння наче побільшало, його безладні крики долинали вже з лісу поза їхніми спинами. Десь у глибині свідомості Роланд відзначив, що нові крики були радше схвильовані, ніж просто сварливі. Птахи каркали так, наче їх щось відлякувало від їжі, якою б вона не була. Втім, у стрільця були важливіші справи, ніж думати про те, що ж могло наполохати зграю ворон. Тож він просто запам'ятав цю інформацію і знову зосередився на Сюзанні. Коли розмовляєш із учнем, то потрібна цілковита увага, інакше тебе знову клюватимуть, і цього разу вже серйозніше. І хто буде в цьому винен? Хто, як не вчитель? Бо хіба він не вчив її клювати? Не тільки її, а їх обох. Хіба не в цьому полягала сутність стрільця, якщо відкинути кілька скупих рядків обряду і остудити нечисленні залишки форшлаги катехізису? Форшлаг. Водійна прикраса з одного чи кількох коротких звуків, що передує основному звуковій мелодії. Адже він, чи вона, просто сокіл у подобі людини, навчений клювати за командою. «Ні», – відповів Роланд. «Це не камінці». Сюзанна трохи підвела брову і знову глузливо всміхнулася. Вона зрозуміла, що стрілець не розгнівається і не нагримає на неї. Принаймні, поки що. Як це часом траплялося, коли вона була нетямущою чи дратівливою? І в її погляді знову з'явилася сталь. Той глумливий відблиск сонця на кінжалі, який асоціювався в нього з деттою Волкер. «Та невже?» Дражливі нотки в її голосі досі були добродушними. Але з часом, подумав стрілець, вони стануть злими, якщо цього допустити. Напружена, збуджена, вона вже наполовину випустила пазурі. «Та, вже ж!» – відповів стрілець їй у тон. Він намагався всміхнутися у відповідь, але усмішка вийшла жорсткою і позбавленою гумору. «Сюзанно, ти пам'ятаєш білих мудаків?» Глузливий вираз на її обличчі зблід. «Білих мудаків із Оксфордтауна?» Від усмішки не лишилося і сліду. Пригадуєш, що білі мудаки зробили з тобою і твоїми друзями? То була не я, то та інша жінка В її очах з'явився неживий, похмурий вираз Роланд терпіти не міг цього погляду, але водночас він був стрільцеві до вподоби Він свідчив про те, що від іскри розгоряється полум'я І скоро, вже зовсім скоро займуться великі колоди так, не ти, як не крути, то була Одета Сюзанна Голмс, дочка Сари Волкер Голмс. Не так ким ти є зараз, а таким ти була. Пригадуєш пожежні шланги, Сюзанно, пам'ятаєш золоті зуби, як ти їх побачила, коли на тебе і твоїх друзів спрямували шланги в Оксфорд Тауні, як вони виблискували, коли їхні господарі сміялися. Про це та багато іншого вона розповідала їм довгими ночами біля призгаслого багаття. Стрілець розумів не все, однак слухав уважно і запам'ятовував. Врешті-решт, біль це засіб, і часом найкращий. Що таке, Роланде, нащо тобі кописатися в смітті моєї пам'яті? Зараз замертвілі очі небезпечно виблискували. Це нагадало йому погляд Алана, коли його, добродушного, нарешті хтось виводив із себе. Каменці на брилі – то ті люди», – тихо сказав Роланд. «Люди, що замкнули тебе в камері і змусили ходити під себе. Люди з кийками і собаками. Люди, що обзивали тебе чорномазою шльондрою». Поводячи пальцем зліва направо, він показував на каменці. Он той, хто щипав тебе за груди і сміявся. А он там той, хто сказав, що краще сам перевірить, чи бува ти не запхнула собі чогось у дупу. А ось той, хто називав тебе мавпою в сукні за 500 доларів. А там той, хто водив своїм поліцейським кийком по спицях коліс твого візка, аж поки тобі не почало здаватися, що ти не витримаєш цього звуку і збожеволієш». І той, який називав твого друга Леона Педрилою. А той, що на самому краю, Сюзанно, то Джек Морд. То вони. Ті камені. Ті люди. Вона важко дихала. Груди під стрільцевою кобурою з її важким вантажем набоїв поривчасто зіймалися і опускалися. Погляд був тепер прикутий не до нього, а до поцяткованих слюдою камінців. Десь позаду, трохи далі, від Роланда і Сюзанни з тріском розкололося і впало дерево, а гайвороння в небі закаркало ще гучніше. Але жодне з них цього не помітило, так вони захопилися грою, що вже перестала бути грою. «Справді?» – видихнула вона. «Це вони?» «Так, а тепер повтори свій урок, Сюзанну Дін, і будь щирою». Цього разу слова злітали з її вуст маленькими крижинками. Права рука злегка тремтіла на руків'ї візка, наче двигун на марноході. «Я цілюся не рукою. Та, що цілиться рукою, забула лице свого батька. Я цілюся оком. Добре. Я стріляю не рукою. Та, що стріляю рукою, забула лице свого батька. Я стріляю розумом. Так було завжди, Сюзанно Дін». «Я вбиваю не з револьвера!» «Я вбиваю не з револьвера!» «Та, що вбиває з револьвера, забула лице свого батька!» «Я вбиваю серцем!» «То вбий їх заради свого батька!» Загорлав Роланд. «Вбий їх усіх!» Її права рука між руків'ям візка і рукояткою Роландового шестизарядного револьвера здавалася розмитою плямою. За мить ліва рука опустилася, а правиця злетіла в повітря, натискаючи на курок так швидко і делікатно, наче затріпотіли крильця колібрі. Долиною розляглося шість невиразних пострілів. І п'ять із шести камінців, що лежали на поверхні валуна, зникли з поля зору. Якусь хвилю, поки відлуння перекочувалося туди-сюди, помало затихаючи, обидва мовчали. Здавалося, навіть подих затамували. Навіть круки не галасували, принаймні ті кілька секунд. Першим порушив тишу стрілець. Невиразним, але надиво емоційним тоном він вимовив чотири слова. «Ти дуже добре впоралася». Сюзанна подивилася на револьвер у своїй руці так, наче бачила його вперше. Від дула курився димок, ідеально рівний у безвітряній тиші. Вона повільно вклала револьвер у кубору, що висіла в неї на животі. «Добре, але не бездоганно», – нарешті мовила вона. «З останнім промазала». «Хіба?» Він підійшов до волуна і підняв самотній уламок каменя. Подивився на нього, а потім кинув сюзанні. Вона впіймала камінець лівою. Роланд задоволено відзначив, що права рука залишалася біля кобури з револьвером. Вона стріляла краще і природніше за Едді, але на відміну від нього не так швидко засвоювала саме цей урок». Якби вона була тоді з нами під час стрілянини у нічному клубі Балазара, то, можливо, їй не довелося б докладати стільки зусиль у навчанні. Але зараз Роланд побачив, що вона нарешті опанувала і цю частину. Глянувши на камінь, вона побачила в горішній його частині щербину глибиною заледве у 16 дюйма. «Ти ледь зачепила його», – сказав Роланд, повертаючись до неї. «Але у стрілянині цього буває досить». «Якщо ти зачепиш супротивника, то зіб'єш йому приціл!» Він замовк. «Чому ти так на мене дивишся?» «А ніби ти не знаєш!» «Що, справді не знаєш?» «Ні, твої думки часто лишаються загадкою для мене, Сюзанна». Ну так захисту в його голосі не було, і Сюзанна роздратовано похитала головою. Коломийка її мінливих настроїв часом виводила його з себе. Так само і Сюзанну дратувало те, що він, здавалося, не міг втриматися, аби не бовкнути того, що в нього крутиться на язиці. Таких буквалістів, як Роланд, вона ще не зустрічала ніколи. «Гаразд», – мовила вона. «Я скажу, чого я на тебе так дивлюся, Роланде, Бо ти вчинив паскудство. То був брудний трюк. Ти сказав, що не будеш мене лупцювати. Не зможеш вдарити, навіть якщо я вирядуватиму. «Але одне з двох. Або ти мені збрехав, або ти дурень. Але я знаю, що ти не дурний. Кожен чоловік і кожна жінка моєї раси можуть засвідчити, що вдарити людина може не тільки рукою. Там, звідки я родом, є один віршик. Кам'яні палиця трощать кості, а, а ущипливі... слова мене не ранять», – закінчив Роланд. «Ну, ми трохи не так говоримо, але сенс такий. Як не назви все одно бридко?» «Те, що ти зробив, називається недоганою на порожньому місці. Твої слова завдали мені болю, Роланде. Тільки не кажи, що ти ненавмисно». Вона сиділа у візку, дивлячись на нього знизу вгору, і її погляд світився таким розумом і такою безжальною цікавістю, що Роланд уже не вперше подумав. Біллі мудаки зі світу Сюзанни мусили бути або дуже хоробрими, або страшенно тупими, якщо наважилися стати на її шляху, хай вона навіть сидить у інвалідному візку. Але Роланду вже доводилося мати з ними справу, тож він сумнівався, що річ була у хоробрості. «Я не думав про те, чи буде тобі боляче», – терпляче пояснив він. «Ти вишкірила зуби і збиралася вкусити». Тож я вставив тобі в щели по палицю. І це подіяло, хіба ні? Вираз її обличчя змінився, тепер у ньому читалося прикре здивування. «Мерзотник!» Замість відповіді він вийняв револьвер з її кобури, двома самотніми пальцями правої руки відкрив барабан і почав лівою вставляти набої в гнізда. «З усіх пихатих, зарозумілих...» «Тобі й треба було вкусити». Так само терпляче сказав стрілець. Якби ти цього не зробила, то схибила б на всіх мішенях, бо стріляла б рукою і револьвером замість ока, розуму і серця. Чи то був трюк, зарозумілість? Навряд. Як на мене, Сюзанно, це ти була в душі зарозумілою. Як на мене, це ти потай збиралася вдатися до трюків. Але мене це не обходить. Навпаки. Стрілець без зубів то взагалі не стрілець. А йому чорт, я не стрілець!» Він це пропустив повз вуха. Міг собі дозволити. Якщо вона не стрілець, тоді він пухнастик шалапут. Якби ми в щось грали, то, може, я поводився би інакше. Але це не гра. Це... Його ціла рука на мить піднялася до чола і застигла там. Пальці були складені дашком, якраз над лівою скроною. Сюзанна помітила, що кінчики пальців дрібно тремтіли. «Що тебе тривожить, Роланде?» – тихо спитала вона. Рука повільно опустилася. Він закрив барабан і повернув револьвер у кубору, що тепер належала їй. «Все нормально». «Ні, тривожить. Я ж бачу. Едді також. Це почалося майже тієї ж миті, як ми зійшли з узбережжя». «І з тобою щось негаразд, і стає дедалі гірше». «Все гаразд», – повторив він. Простягнувши вперед руки, вона взяла його долонів свої. Весь її гнів кудись випарвався, принаймні на ту миті. Вона відверто поглянула стрільцеві в очі. «Едді я, це не наш світ, Роланде. Без тебе ми тут загинемо». У нас є твої револьвери, і ми вміємо з них стріляти. Ти нас добре навчив, але все одно ми загинемо. Ми... ми залежимо від тебе. Тож розкажи мені, що з тобою? Тільки дозволь, а я спробую тобі допомогти. Ми спробуємо. Він ніколи не належав до людей, що добре розуміють самих себе, чи бодай намагаються себе збагнути. Самоосмислення, не кажучи вже про самоаналіз, було йому чуже. Він просто діяв, швидко звірявся з тим, що відбувалося в його цілком загадковій душі, а потім діяв. З них усіх він єдиний був якнайкраще пристосований. Був людиною, чия глибока романтична сутність приховувалася в брутально простій коробці, складеній з інстинктів і прагматизму. Так і цього разу, швидко зазирнувши всередину, він вирішив усе їй розповісти. Отак, і з ним справді щось коїлося. А вже ж, щось дивне відбувалося з його свідомістю. Просте, як його природа, і чуже, ніби моторошне життя блукальця, до якого ця природа його змусила. Він уже розтулив рота, аби сказати... Знаєш що, Сюзанна, я розповім тобі, що зі мною відбувається в трьох словах. Я втрачаю глузд. Але не встиг він почати, як у лісі зі страшним скреготом впало ще одне дерево. Цього разу звук пролунав ближче, і зараз вони не були поглинені змаганням Сили Волі, замаскованим під урок, тож обидва почули його, а до того ж і схвильоване каркання ворон, що розляглося слідом за ним, і відзначили, що дерево впало десь поблизу їхнього табору. Сюзанна дивилася в той бік, звідки долинув звук, але зараз її широко розплющені від переляку очі повернулися до обличчя стрільця. «Едді!» – мовила вона. З лісової твердини за їхніми спинами вирвався крик. Неймовірний і всеохопний вереск люті. Впало ще одне дерево, потім ще одне. Дерева валилися зі звуком, що нагадував обстріли з міномета. «Вони сухі», – подумав стрілець. Мертві дерева. Едді, цього разу вона закричала. Хай там що, воно таке це поряд із Зетті? Її руки метнулися до коліз візка і почали натужно його розвертати. Нема часу. Роланд ухопив її під пахви і підняв з візка. Він раніше ніс її на руках там, де візок не міг проїхати. Вони з Едді обидва її несли, але Сюзанно досі вражала його надприродна і безжальна швидкість. Щойно вона сиділа у візку, придбаному в найкращій крамниці медичних товарів у Нью-Йорку восени 1962 року, і вже наступної миті опинилася у Роланда на плечах і хитко балансувала там, наче учасниця спортивної групи підтримки, ухопившись міцними стегнами за його шию, поклавши долоні йому на голову і вся підібравшись, стрілець побіг, тримаючи її на плечах. Тріснуті підошви чобіт гепали повсипані глицею землі між борознами, що їх проорали колеса її візка. Одето. гукнув він від хвилювання, звертаючись до неї на ім'я, під яким знав її раніше. «Не впусти револьвер заради імення твого батька!» Зараз Роланд мчав поміж деревами. Мережи в і яскраві ланцюжки сонячних відблисків химерною мозаїкою ряхтіли на них, а стрілець біг дедалі швидше і швидше. Тепер схил пішов униз. Сюзанна підняла ліву руку і вчасно відвела гілку в бік, що замірилася було скинути її зі стрільцевих плечей. Тієї самої миті права рука шугнула до руків'я його старезного револьвера, аби вберегти його від падіння. «Миля», – подумала Сюзанна. «Скільки треба часу, щоб пробігти милю? Скільки, якщо він мчатиме стрілою, як оце зараз? Якщо тільки йому пощастить втриматися на цих ковських голках, то недовго, але часу може забракнути. Хай тільки з ним нічого не станеться, господи! Нехай мій Едді буде живий і здоровий!» І немову відповідь вона почула, як лісом розляглося ревіння невидимого звіра. Той оглушливий голос прозвучав, як гуркіт грому, як трубний голос Фатуму. 2. Він був найбільшою істотою в лісі, який колись називали Великим Західним, найбільшою і найстарішою з-поміж усіх. Коли цей ведмідь, як брутальний цар-мандрівник, вийшов із пітьми незвіданих обширів зовнішнього світу, велетенські старезні в'язи здалися Роландові лише гілочками, що самотньо стирчать із землі. Колись дуже давно в західному лісі жив собі прадавній народ. За останні тижні Роланд не раз знаходив викопні рештки його діяльності який залишив ці землі, бо боявся велетенського ведмедя непіддатного смерті. Зрозумівши, що вони зовсім не господарі віднайдених земель, його спробували вбити, але їхні стріли лише дратували звіра, не завдаючи суттєвої шкоди. Та на відміну від їхніх лісових мешканців, навіть хижих чагарникових котів, що жили і плодилися в піщаних схилах на заході, він не дивився, звідки летять стріли. Ні... Він, цей ведмідь, знав, де їхнє джерело, і за кожну стрілу, що впиналася в його плоть під кошлатою шкурою, він забирав три, чотири, а то й півдюжини життів прадавнього народу. Дітей, якщо міг їх дістати, жінок, якщо не міг вхопити дітей. Їхніх воїнів він зневажав, і це було найгірше приниження. Врешті-решт зрозумівши, хто він насправді, вони припинили спробу його вбити. А вже ж він був втіленням демона чи тінню якогось бога. Його називали Мір, що мовою цього народу означало світ під світом. Його зріст сягав сімдесяти футів, але зараз за вісімнадцять чи більше століть незаперечного владарювання в західному лісі ведмідь помирав. Можливо, його смерть чаїлася в мікроскопічному організмі, що потрапив усередину разом із їжею чи водою. Можливо, її спричинив старезний вік, та найвірогідніше і те, і те подіяло разом. Суть полягала не в причині, а в наслідку. В міфічному мозку ведмедя, пожираючи його, швидко розмножувалася колонія паразитів. І після незліченних років розважного і брутального перебування при своєму розумі... Мір сказився. Ведміді раніше знав, що в його лісах знову з'явилися люди. Він був царем лісу, і хоча той простягався на величезній відстані, увагу правителя не уминала жодна значуща подія. Новоприбулих він уникав, та не тому, що він боявся, а тому, що йому було до них байдуже, так само, як і їм до нього. А тоді паразити почали свою підривну роботу. Він шаленів усе більше і зрештою впевнився у тому, що повернувся прадавній народ Люди, що ставили пастки і палили ліс, та незабаром знову почнуть вдаватися до своїх старих дурних витівок Лежачи в своїй останній печері за 30 миль від новоприбулих і з кожним новим світанком стаючи слабшим, ніж ввечері Він поступово дійшов висновку, що прадавній народ нарешті знайшов дієву зброю Отруту і цього разу він прийшов не помститися за якусь дрібну подряпину, а знищити цих людей, стерти їх з лиця землі, поки їхня отрута ще не встигла його вбити. Але дорогою всі думки зникли. Залишилася тільки сліпа розпечена лють. Залишилася тільки сліпа розпечена лють, Рипуче дзещання чогось у горі голови, Чогось, що крутилося в нього в скроні і раніше просто тишком-нишком робила свою справу. А ще запах, що поступово дужчав і йому втратити шлях до табору трьох подорожніх. Ведмідь, чиє справжнє ім'я було зовсім не мір, прокладав собі дорогу крізь ліс, наче ходячий будинок. Кошлата вежа з червоновато-бурими очима. Ті очі горіли від лихоманки і шаленства». Величезна голова, на якій дорогою з'явився вінок зі зламаного гілля й ялинової глиці, безперервно крутилася з боку в бік. Мало не що хвилини ведмідь чхав, і тоді лісом розносився притломлений вибух. <клух> і з його ніздрів разом зі шмарклями вилітали хмарки з вивистих білих паразитів. Лапи, озброєні крученими кігтями, шарпали дерева. Він йшов на задніх лапах, глибоко вгрузаючись в м'яку чорну землю під деревами Від ведмедя пахло свіжим бальзамом і тхнуло старим кислим лайном Те, що сиділо у нього в голові, скрикотало і вирещало, вирещало і скрикотало Шлях ведмедя залишався майже незмінним. Пряма лінія, що приведе його до табору тих, хто насмілився повернутися до його лісу. Зважився влити йому в голову це темно-зелене страждання. Продавній це народ чи новий, він має померти. Натрапивши на сухе дерево, ведмідь часом відступав від прямої лінії, щоб звалити його. Йому подобався сухий тріск, з яким гучно валилося дерево на землю. Коли гнилий стовбур опинявся на землі чи лягав на одного зі своїх побратимів, ведмідь рушав далі, крізь навскісні промені сонця, у яких танцювали хмарки древного пилу. 3. За два дні до того Едді Дін знову почав різьбити з дерева. Це вперше він спробував вирізьбити щось відтоді, як йому минуло 12 років. Він пам'ятав, як йому подобалося це робити, і вважав, що в нього непогано виходило. Ці згадки губилися в пам'яті, розпливалися, але принаймні один чіткий спогад був. Його старший брат Генрі терпіти не міг, коли він різьбив. «Ой, гляньте, дівчисько!» – казав Генрі. «А що ще дівчиська сьогодні робить? Будиночок для своїх ляльок? Чи горщик, щоб було куди пісяти своїм манюньким пісюнчиком?» хо <сум> Ну хіба ж не краса?» Генрі не міг підійти і наказати Едді, щоб той перестав щось робити. Він ніколи не казав. «А ну, малий Годі, розумієш, у тебе це дуже гарно виходить. А коли у тебе щось виходить, я нервуюся, бо насправді все має виходити у мене». У мене, у Генрі Діна, тому от що я роблю, братику. Я просто братиму тебе на кпини. Я не буду говорити, не роби цього, я не руюся, бо ти ще подумаєш, чи я бува не шизунувся. Але я можу тебе підколювати, бо хіба ж це не основний обов'язок старших братів, а? Все частина цілого. Я тебе дійматиму і дражнитиму і насміхатимуся, поки ти, курва, не припиниш це. Добре? Нічого доброго в цьому насправді не було, але в родині Діннів усе зазвичай відбувалося так, як хотів Генрі. І донедавна здавалося, що нічого страшного в цьому нема. Доброго також, але страшного геть нічого. Між цими двома поняттями була невеличка, проте суттєва різниця. Хай вам це буде відомо. Існувало дві причини на те, чому така поведінка Генрі здавалася нормальною. Одна причина тому була на поверхні, друга – прихована. На поверхні було те, що Генрі мав наглядати за Едді, поки пані Дін була на роботі. Йому весь час доводилося наглядати, бо хай вам це буде відомо, у Дінів колись була сестра. Якби вона вижила, то була б зараз на чотири роки старшою за Едді і на чотири роки молодшою, ніж Генрі. Але в тому той річ вона померла. Коли Едді було два рочки, її збив п'яний водій. Коли це сталося, вона стояла на хіднику і спостерігала, як грають у класики. Малим Едді часом думав про сестру, слухаючи, як Мел Аллен коментує матчі на каналі Янкі Бейсбол. Коли хтось забивав, Мел нестямно кричав. Курва, він їх зробив! До побачення! А так і п'яниця зробив Глорію Дін, курва. До побачення. Тепер Глорія була на розкішній верхній палубі небес, і сталося це не тому, що їй не пощастило, не тому, що штат Нью-Йорк вирішив не забирати укрити направ після третьої ДТП, і навіть не тому, що Господь нахилився підняти горіх. Це сталося тому, як без торочила пані Дін своїм синам, що за Глорією ніхто не наглядав. Завданням Генрі було пильнувати, щоб з Едді не сталося чогось подібного. Зі своїм завданням він справлявся, та це було нелегко. Принаймні пані Дін та Генрі дійшли в цьому згоди. Вони обоє часто нагадували Едді про те, як багато Генрі поклав на жертовний олтар, аби обезпечити Едді від п'яних водіїв, грабіжників, наркошів ба навіть злих прибульців, які так і шастають поблизу верхньої палуби. Прибульців, що, можливо, захочуть спуститися зі своїх НЛО на реактивних лижах, що працюють на ядерній енергії, і вкрасти кілька малюків. Таких, наприклад, як Едді Дін. Генрі так страшенно нервувався через свій жахливий обов'язок, тож змушувати його перейматися ще більше було б не по-людськи. Якщо Едді робив щось, від чого Генрі нервувався ще більше, Едді мусив негайно це припинити. То була своєрідна плата Генрі за той час, який він витрачав, наглядаючи за Едді. Якщо так подумати, то виходило, що робити щось краще за Генрі геть нечесно. Втім, була ще й прихована причина. І ця причина, так би мовити, світ під світом, важила більше, бо її не можна було називати. Едді не міг дозволити собі в чомусь випередити Генрі, бо Генрі був практично ні на що не здатний. Крім, звісно, річ наглядати за Едді. На спортивному майданчику за багатоквартирним будинком, де вони жили, у бетонному передмісті, де вежі Мангеттину затуляли обрій, наче втілення мрії, а світом правив чек соцзабезпечення, Генрі навчив Едді грати в баскетбол. Едді був на вісім років молодший за Генрі і значно дрібніший, але рухався набагато швидше. Він мав природне відчуття гри. Щойно Едді опинявся на потрісканому, бугруватому бетоні майданчика з м'ячем у руках, всі потрібні рухи наче вистрибували з його нервових закінчень. Він був пруткіший, але це не мало особливого значення. Турбувало інше. Він грав краще за Генрі. І якщо після ігор це було йому невтямки, то по погляди Генрі і сильні стусани вище ліктя, якими винагороджував його старший брат дорогою додому, мусили все пояснити. Мабуть, ці стусани Генрі вважав жартиками. «Два за те, що ухилився!» Весело вигукував Генрі, а потім, гах, просто в біцепседді, виставивши одну кісточку. Але на жарти воно не скидалося. Це було більше схоже на попередження». Так, наче Генрі казав, «Краще не дури мене і не виставляй ідіотом, коли ведеш м'яч до кошика, брати. Не забувай, що я наглядаю за тобою». Та сама історія повторювалася з читанням, бейсболом, грою в хованки, математикою, навіть з какалкою, хоч у неї грали самі дівчата. Те, що він краще вмів все це робити чи міг би вміти краще, було таємницею, яку слід було будь-що зберегти». Бо Едді був молодший брат, бо Генрі за ним наглядав. Та все ж переважно прихована причина була найпростішою. Все це мусило зберігатися в таємниці, бо Генрі був старшим братом Едді, і Едді його обожнював. Чотири Два дні тому, коли Сюзанна оббіловувала кролика, а Роланд заходився коло вечері, Едді був у лісі південніше від табору. Там він побачив цікавий наріст, що стерчав зі свіжого пенька. І на нього накотило дивне відчуття. Саме це, подумав Едді, люди й називають словом «дежавю». Він помітив, що невідривно дивиться на відросток, який формою нагадував дверну ручку негарної форми. Тьмяно усвідомив, що в роті пересохло. За кілька секунд Едді зрозумів, що дивиться на відросток, який стерчить із пенька, а сам тим часом думає про майданчик за будинком, у якому вони з Генрі жили. Згадує, який теплий був бетон під його дупою, і як нестерпно смерділо сміття в контейнерах, що стояли у провулку за рогом. У цих спогадах він тримав у лівій руці шматок дерева, а в правій – ніж для овочів, узятий з ящика біля раковини. Гілка, що стирчала з пенька, викликала в пам'яті той короткий період життя, коли він до нестями обожнював різьбити з дерева. Цей спогад був похований так глибоко, а Жедді не одразу зрозумів, із чим він пов'язаний. Найбільше в різьбярстві йому подобався навіть не сам процес – він любив дивитися на дерево перед тим, як взятися до роботи і уявляти, що з нього вийде. Часом йому ввижалися машинка чи вантажівка, іноді собака чи кіт. А одного разу, згадав він, привиділося обличчя ідола, примарної брили з острова Пасхи, що він їх бачив у одному з випусків альмонаху National Geographic у школі. Виявилося, що це навіть добре. Гра полягала в тому, щоб зрозуміти, яку частину уявленого можна вирізбити, не зламавши шматок дерева. Відтворити все не вдавалося ніколи, але якщо бути обережним, то часом можна зробити багато. У гілці, що стирчала з пенька, щось таке було. І Едді подумав, що за допомогою Роландового ножа зможе випустити на свободу більшу частину цього чогось. Той ніж був найгострішим і найзручнішим інструментом із тих, які йому доводилося використовувати в житті. Щось у середині дерева терпляче чекає, коли хтось, наприклад, він, Едді, прийде і випустить його на волю. Ой, гляньте, дівчисько, а що це дівчисько сьогодні робить? Будиночок для своїх ляльок? «Чи горщика би було куди пісяти своїм манюньким пісюнчиком? <рогатку>, Рогатку, щоб вдавати, ніби полюєш на кроликів, наче великих лопці. <рогатка> ну, хіба не краса?» Зненацька Едді відчув, що згоряє від сорому, що це все неправильно. У ньому жило сильне відчуття таємниці, яку слід будь-що зберігати, нікому не виказувати». А потім він згадав, вже вкотре згадав, що Генрі Дін, який з віком став великим мудрецем і видатним наркашем, був мертвий. Цей спогад досі не втратив здатності заскочити зненацька, і вражав він по-різному. Іноді приходила туга, іноді почуття вини, а часом гнів. Сьогодні, за два дні до того, як зеленими лісовими коридорами на них посунув велетень ведмідь, сталася дивовижна річ. Едді відчув полегшення і величезну радість. Він був вільний. Едді позичив у Роланда ножа, скористався ним, щоб обережно вирізати гілку з пенька, потім приніс її назад, сів під деревом і почав крутити в руках. Він дивився не на неї, а всередину неї. Сюзанна закінчила поратися з кроликом. М'ясо вже варилося в казанку над багаттям, а шкурку вона натягнула на дві палі і прив'язала мотузками з сиром'ятної шкіри, знайденими в Роландовому кошелі. Пізніше, після вечері, Едді почне вичиняти шкуру. За допомогою рук Сюзанна легко просувалася до того місця, де, прихилившись спиною до стовбора високої старої сосни, сидів Едді. Біля багаття Роланд кришив у казанок якісь чародійські і, поза всяким сумнівом, смачнющі лісові трави. «Що робиш, Едді?» Едді зрозумів, що ледве притлумлює в собі абсурдне бажання сховати деревинку за спину. Та так, нічого. Захотілося щось, так би мовити, вирізьбити», – помовчавши, він додав. «Але в мене все одно нічого путнього не вийде». Здавалося, Едді прагне переконати її в тому, що він не здара. Сюзанна спантиличено подивилася на нього. Якусь мить відповідь, наче готова була зірватися з її вуст, але потім жінка просто знизала плечима і залишила його на самоті. Вона не мала жодного уявлення, чому Едді, схоже, соромиться щось там вирізувати на дереві. Її батько, наприклад, весь свій вільний час щось різьбив. Але якщо це окрема тема для розмови, то, мабуть, Едді сам її почне. Треба тільки дати йому час». Він знав, що почуватися винним – це тупо і немає сенсу, але також розумів, що йому набагато зручніше займатися цією роботою, коли Роланда і Сюзанни немає в таборі. Схоже, старих звичок не так вже й легко позбутися. Здолати залежність від героїну дитячі забавки порівняно з тим, аби перемогти залежність від дитинства. Коли вони вирушали полювати, стріляти чи займатися в своєрідній Роландовій школі, Едді міг спокійно повернутися до свого шматка деревини. Обробляючи його, він відчував дедалі більшу втіху, а власна майстерність дивувала його самого. Форма була на місці. Він не помилився щодо неї. Тут усе було просто, і Роландів ніж вивільняв її надзвичайно легко. Едді вирішив, що цього разу йому пощастить досягти максимального результату, а це означало, що рогатка може стати справжньою зброєю. Ясна річ, порівняно з Роландовими револьверами, це не надто великий здобуток, але все одно він зробить її власноруч. Сам. І ця думка зігрівала йому душу. Коли в повітрі розляглися крики наляканого вороння, Едді їх не почув. Подумки він уже бачив. Сподівався невдовзі побачити деревинку з прив'язаним до неї ремінцем. 5. Як наближається ведмідь, Едді почув раніше за Сюзанною Роланда, але не набагато. Він з головою поринув у свою роботу, і як це завжди буває під час дії творчого імпульсу, не помічав нічого навколо. Більшу частину свого життя він притлумлював у собі ці імпульси, але зараз один із них заволодів ним повністю. Едді з доброї волі став в'язним. Із заціпеніння його вивели навіть не звуки, з якими валилися дерева, а постріли з револьвера, що лунали один за одним і доносилися з півдня. Із посмішкою на вустах Едді підвів погляди брудною від тирси рукою, відкинув злоба волосся. Тієї миті, коли він прихилився спиною до високої сосни на галявині, що стала їм домом, його обличчя, на якому змагаючись перехрещувалися промені зеленувато-золотистого лісового світла, було справді вродливим. Юнак із неслухняним темним волоссям, яке весь час намагалося впасти на високе чоло. Юнак із сильним рухливим ротом і світло карими очима. На якусь мить його погляду пав на другий Роландів револьвер, що висів у кобурі на гілляці поблизу, і Едді замислився, чи давно Роланд ходив кудись без кобури на поясі і, бодай, без одного з тих потрясних револьверів. Слідом за цим питанням неминуче виникло два інших. Скільки йому років, цьому чоловікові, який вирвав Едді і Сюзанно з їхнього світу і часу? А найважливіше, що з ним не гаразд? Сюзанна обіцяла, що спитає в нього, якщо, звісно, вона гарно стрілятиме і в Роланда волосся на потилиці не стане дибки. Едді сумнівався, що Роланду так візьме і все їй одразу викладе. Але настав час розповісти старому, високому і злому, що вони знають, з ним щось діється. «Як на те, боже воля, то вода буде», – сказав Едді і повернувся до свого різьбярства. На його вустах заграла легенька посмішка. Вони з Сюзанною помалу переймали Роландові примовки, а він у свою чергу запозичував їхні. Складалося враження, що вони половини одного... Аж рапто Медді, затиснувши в одній руці наполовину вирізану рогатку, а в другій Роландового ножа миттю підхопився на ноги. Неподалік упало дерево. Він стривожено вдивлявся в той бік, звідки пролунав звук. Серце шалено калатало в грудях, а всі чуття нарешті були напнуті, мов струна. Щось наближалося. Зараз Едді чув, як істота недбало продиралася крізь підлісок, і гірко подивувався, чому так пізно це зрозумів. Десь у глибині свідомості тихий голос прошепотів. «Так тобі треба». Це така розплата за те, що він робив щось краще за Генрі. Що змушував брата нервуватися, і з гукотливим кашлеподібним тріскотом знову на землю впало дерево. Крізь кривий прохід між високими ялинами, Едді побачив, як у нерухоме повітря здійнялася хмара деревної куряви. Істота, що спричинила цю хмару, зненацька зарвіла, та так розлючена, що кров захолола в жилах. Та той гівнюк просто велетень, ким би він не був. Едді впустив на землю шматок дерева і швиргнув Роландового ножа в стовбур за 15 футів ліворуч. Двічі перевернувшись у повітрі, ніж увійшов у дерева до половини, затремтів і застряг. Едді вихопив Роландового револьвера з кубори, у якій він висів і звів курок. Стояти чи тікати? Але виявилося, що перевагу міркувати над такими питаннями він уже втратив. Істота виявилася не лише велетенською, але й моторною, тож тікати вже було запізно. На півночі Галявини в проході між деревами почав вимальовуватися гігантський силует, що своїм зростом перевершував найвищі дерева. Істота насувалася просто на нього. Коли її погляд натрапив на Едді Діна, пролунав ще один крик, від якого душа опускалася вп'яти. «Блін, мені капець!» Прошепотів Едді, коли чергове дерево зігнулося, хряснуло, наче з міномета вистрілили і повалилося на землю, здійнявши хмару курявої опалої глиці. Тепер істота просувалася просто до галявини, на якій стояв Едді. Ведмідь розміром із Кінг Конга. Земля здригалася під його кроками. «Що ти робитимеш, Едді?» – зненацька ожив у нього в голові голос Роланда. «Думай!» «Це твоя єдина перевага над утим звіром. Що ти робитимеш?» Він сумнівався, що ведмедя можна вбити. З гранатомета, можливо, але ж не зі стрільцевого револьвера 45-го калібру. Едді міг би тікати, та щось йому підказувало, що звір може бігати досить швидко, якщо захоче. Схоже, що шансів померти затоптаним під лапами велетенського ведмедя у нього не більше і не менше, ніж 50 на 50. То що ж обрати? Стояти на місці і почати стрілянину чи тікати, наче йому підпалили п'яти і ось-ось має зайнятися дупа? Йому спало на думку, що є й третій варіант. Він міг би вилізти на дерево. Едді повернувся до дерева, об яке опирався раніше. То була велетенська продавня сосна, цілком, ймовірно, найвище дерево в цій частині лісу. Нижня гілка лопатим віялом простиралася над землею на висоті близько восьми футів. Едді опустив корок револьвера і засунув револьвер за пояс штанів. Підстрибнувши, він охопився за гілляку і з усіх сил підтягнувся. У нього за спиною ведмідь знову заричав, продираючись на галявину. І якби цієї миті у звіра не стався черговий напад чхання, то він би схопив Едді Діна і розвісив його кишки барвистою гірляндою на нижньому гіллі сосни. Попіл від залишків багаття хмарою злетів у повітря від удару лапою, і ведмідь схилився, мало не зігнувшись навпіл, поклавши велетенські передні лапи на неосяжні стегна. Зараз він нагадував стерегання в шубі старого чоловіка, хворого на застуду. Він шхнув ще раз, потім ще раз. З морди вилітали хмари паразитів. Гарячий потік сечі рину у нього між ніг і з шипінням залив розкидані вуглинки багаття. Негаючи часу, Едді скористався кількома подарованими йому і конче необхідними секундами. Він видряпався на дерево, як мавпочка на стовп, забарившись тільки на мить, перевірити, чи надійно заткнутий за пояс його штанів револьвер-стрільця. Його охопив невимовний жах, і вже майже виникло тверде переконання, що доведеться вмирати... А чого він чекав, коли Генрі вже нема пору чи нікому за ним наглядати? Але все одно в голові пролунав шалений вибух сміху. «Загнаний на дерево», – подумав він. «Як вам такий розклад, а фанати спорту? Мене загнав на дерево ведмедзила!» Істота знову підняла голову, відчуваючи, як те, що повертається у неї між вухами, ловить відблиски і спалахи сонячного проміння, і вхопилося за дерево, на якому сидів Едді. Звір високо підняв лапу і завдав нею різкого удару, заміряючись збити Едді як соснову шишку. Лапа відпанахала гілку, на якій стояв Едді саме в ту мить, коли він ухопився за іншу. Кіготь розірвав йому навпіл один черевик, стягнув його з ноги, і два рваних шматки того, що було черевиком, полетіли геть. «Нічого страшного», – подумав Едді. можеш ще другий до пари забрати братику-ведмедику, якщо хочеш. Все одно я їх вже зносив». Ведмідь заричав і знову вперіщив лапою по дереву, залишивши на його стародавній корі глибокі подряпини, рани, що одразу почали сочитися прозорим смолистим соком. Едді, не здаючись рвучко, піднімався вгору. Гілля ставала вже не таким густим, і коли він ризикнув подивитися вниз, то втупився просто в каламутні ведмежі очі. Галявина, попід задертою головою звіра, зменшилася до розмірів мішені, центром якої були розкидані рештки багаття. Промазав волос <клух> Почав Едді, але тут ведмідь, який досі не опускав голови, щоб мати змогу побачити противника, чхнув. Едді обдало гарячими шмарклями, в яких роїлися тисячі крихітних білих черв'яків. Вони несамовито звивалися на його сорочці, руках, на шиї та обличчі. В Едді вирвався змішаний крик здивування і відрази. Він почав щосили терти очі й рота і втратив рівновагу, але якраз вчасно встиг охопитися рукою за гілку в себе за спиною. Він тримався й тер шкіру, намагаючись стерти якомога більше слизу, що кишів червою. Заричавши, ведмідь знову вдарив по дереву. Сосна хитнулася, наче що глав шторм, але свіжі сліди від кігтів залишилися на сім футів нижче тієї гілки, на якій стояв ведді. Черва здихає, зрозумів він, мусить здихати, що й не залишить заражені гадючі болота в тілі монстра. І цієї думки йому стало трохи краще, і він знову почав підніматися. Видряпавшись на 12 футів вище, він зупинився, не наважуючись підніматися далі. Стовбур сосни діаметром не менше 8 футів біля основи зараз потоншав дюймів до 18. Едді розподілив вагу тіла на дві гілки, але відчував, як вони пружинять під ним. Зараз з висоти пташиного польоту було видно ліси передгір'я на заході, що простиралося перед очима Едді бугруватим килимом. За інших обставин цим краєвидом можна було б помилуватися. «Я на вершині світу, ма!» – подумав Едді. Він знову глянув у підняту морду ведмедя, і на мить усі думки з його голови вивітрилися. Залишилося тільки просте здивування. На ведмежій скроні щось росло, і на вигляд ця річ нагадала Едді маленьку антенну радара. Прилад обертався ривками, відбиваючи сонячні спалахи. Едді чув, як він тонко пищить. Свого часу Едді мав кілька автомобілів, того ж типу, що стояли на стоянках для уживаних автомобілів із написом Спеціальна пропозиція зробленим милом на вітровому склі, і звуки того пристрою нагадували йому скрегіт підшипників, які невдовзі стануть, якщо їх не замінити. Ведмідь потужної лунку загарчав, жовтувата піна, густа від черви за гуслими краплями просочувалася йому крізь лапи. Якби він ніколи в житті не бачив виразу повного і безповоротного божевілля, а він його бачив, бо не раз стикався ніз до носа з першокласним стервом на Дед Детта Волкер, то зараз була б саме така нагода. Але, на щастя, та скажена морда була не менш ніж на 30 футів нижче, і вбивчі пазурі не могли дотягнутися до його ступнів, бо до них залишалося 15 футів. А ще, на відміну від дерев, на яких ведмідь зривав свою злість, бредучи до галявини, ця сосна була живою. «Мексиканська нічия, Любчико!» – видихнув Едді. Рукою липкою від живиці він стер з чола піти, струсив його в морду ведмедя страхопута. Аж ось істота, яку продавній народ називав міром, обхопила дерево своїми велетенськими лапами і почала його трусити. Едді вчепився у стовбори, відчайдушно намагався втриматися. Очі заплющилися і перетворилися на дві вузенькі щілини, бо сосна почала розгойдуватися туди-сюди, наче маятник. 6. Роланд зупинився на краю галявини. Сюзанна, що сиділа в нього на плечах, втупилася у відкритий майданчик, ймучи віри власним очам. 45 хвилин тому вони пішли з галявини, залишивши Едді під деревом. Зараз там стояла істота. Крізь захисний екран гілля і темно-зеленої хвої було видно тільки частини її тіла. Біля ноги монстра лежала друга Роландова кобура. Сюзанна побачила, що вона порожня. Господи, Боже! пробормотіла вона. Ведмідь заврищав, наче божевільна жінка, і почав трусити дерево. Гілля захиталося, як у сильну бурю. Ковзнувши поглядом у гору, Сюзанна побачила біля верхівки темні обриси. Едді вхопився за стовбура, дерево ходило ходором. Її погляд вловив, що одна його рука зісковзнула і несамовито почала дряпатися, шукаючи порятунку вгорі. «Що нам робити?» – закричала Сюзанна до Роланда. Він його скине, що робити? Роланд сілкувався щось придумати, але до нього знову повернулося дивне відчуття. Зараз воно ні на мить його не покидало, але в стані стресу тільки посилювалося. Відчуття, що в нього в голові співіснує двоє чоловіків. У кожного були свої спогади. І коли вони почали сперечатися про те, чиї спогади справжні, стрілець відчував, наче його розривають навпіл. Він відчайдушно намагався примирити ці дві половини, і йому це вдалося. Принаймні зараз. «Це один з дванадцяти!» – прокричав він у відповідь. «Один із вартових. Напевно. Але я думав, що вони...» Ведмідь знову заривів на Едді і почав розлючено, наче осатанілий боксер молотити по дереву. До лап йому безладно посипалися обламані гілки. «Що?» – закричала Сюзанна. «Що далі?» Роланд заплющив очі. У нього в голові один голос закричав. Хлопчика звали Джейк. А інший у відповідь заволав. Та не було ніякого хлопчика. Хлопчика не було, і ти це знаєш. Забирайтеся геть обидва. Загарчав він, а в голос гукнув. Стріляй, стріляй йому в дупу, Сюзанно. Він повернеться і нападе. Тоді пошукай у нього на голові одну штуку. Це... Ведмідь знову пронизливо крикнув. Він передумав молотити по дереву і знову взявся його трусити. Грішня частина стовбура зловісно затріщала. Коли звуки трохи стихли і голос можна було почути, Роланд закричав. «Здається, це схоже на капелюх. Маленький, сталевий капелюх. Стріляй у нього, Сюзанно, тільки не схиб!» Зненацька її охопив жах. Жах і ще одне почуття, на яке вона ніколи не сподівалася. Нищівна самотність «Ні, я промажу, давай ти, Роланде!» Вона почала намацувати його револьвер, щоб вийняти з кобури і передати йому «Не можу!» – прокричав у відповідь Роланд «Кут не той, це мусиш зробити ти, Сюзанно Це справжнє випробування і буде краще, якщо ти його не завалиш Роланде, Він я...» «Він збирається відламати верхівку дерева!» – гаркнув на неї стрілець «Невже ти не бачиш?» Вона поглянула на револьвер у руці, потім перевела погляд на інший бік галявини, туди, де в хмарах і бризках зеленої глиці стояв велетенський ведмідь. Подивилася на Едді, що розгойдувався туди-сюди як метроном. Напевно, в Едді був другий револьвер Роланда, але Сюзанна не знала, як він може скористатися зброєю в такому стані, коли його намагаються струсити, наче перезрілу сливку. Крім того, він може поцілити не туди, куди треба. Вона підняла револьвер. Шлунок стиснувся від переляку. Тримай мене міцно і не ворушися, Роланде, сказала вона. І якщо ти ворухнешся, то за мене не хвилюйся. Вона вистрелила двічі, натискаючи на гачок до кінця, як вчив її Роланд. Звуки, з яким ведмідь трусив дерево, батогом прорізали гучні постріли. Сюзанна побачила, що обидві кулі влучили точно в ціль, у ліву сідницю ведмедя на відстані менше двох дюймів одна від одної. Від несподіванки болю й люті звір заверещав. Одна з дужих передніх лап вилізла з густого гілля й хвої та вхопилася за те місце, де боліло. Потім ведмідь забрав лапу, з якої стікали ясно червоні краплі, знову підняв її, і вона зникла з поля зору. Сюзанна уявила, як він там, угорі, роздивляється свою скривавлену долоню. І тут почалося. Шерех, шелест, хряскання гілок. То ведмідь розвертався, схиляючись і стаючи на чотири лапи, щоб мчати вперед з максимальною швидкістю. Вперше Сюзанна побачила його пащу, і її серце здригнулося. Морда була вся в піні, ліхтарями горіли величезні очі. Кошлата голова повернулася ліворуч, потім знову праворуч, і звір помітив Роланда, який стояв, широко розставивши ноги. На плечах у нього балансувала Сюзанна. Зі страшним ревом ведмідь кинувся просто на них. 7. Повтори свій урок, Сюзанно Дін, і будь щирою. Ведмідь рухався вперед стрибками, від яких здригалася земля. Видовище нагадувало осатанілий заводський агрегат, на який хтось накинув велетенську побиту мілью шкуру. Це схоже на капелюх. Маленький, сталевий капелюх. Вона побачила предмет, але на капелюх він не був схожий. Він радше нагадував антену радара, зменшений варіант тієї, яку вона бачила в кінохроніках про те, як лінія Д'Ю захищає країну від раптових нападів росіян. Лінія Д'Ю – американо-канадська система радарних установок. Використовувалася для виявлення радянських бомбардувальників під час Холодної війни. Ця річ була більшою за камінці, які вона сьогодні збивала кулями з валуна, але й відстань до неї була також більшою. Сонце і тіні танцювали на ній свій оманливий танок. «Я цілюся не рукою. Та, що цілиться рукою, забула лице свого батька». «Ні, я не зможу!» «Я стріляю не рукою. Та, що стріляє рукою, забула лице свого батька». «Я промажу! Я точно знаю, що не влучу!» «Я вбиваю не з револьвера. Та, що вбиває з револьвера...» «Стріляй!» – прокричав Ролан. «Ну ж, бо Сюзанна, стріляй!» Ще не натиснувши на гачок, вона побачила, як куля досягає мети. Керована від прицілу до цілі, не більше і не менше, ніж її шаленим бажанням влучити. Увесь страх покинув її. Залишилося тільки відчуття холоду глибоко всередині, і вона встигла подумати. «Це те, що завжди відчуває він? Господи, як же він це витримує?» Я вбиваю серцем, тварюко. Так, так, я розумію, вам здається це дуже нечесним. Обривати на найцікавішому, як в дешевих серіалах. Але таке життя. Проте Сюзанна ж сказала, що вбиває серцем. А хіба може схибити людина, що вбиває серцем? Наші сили оборони роблять це вже 9 років, і немає якихось слів вдячності, щоб висловити те, наскільки я вдячний їм. Ви вбиваєте серцем, друзі. Тільки так. Звісно, більшість із вас просто пропустить моє потякання і вимкне наступний файл. Але тим, хто зі мною тут на 540-й день від повномасштабного вторгнення, муситиме чекати пару тижнів. Але хай там як вони промайнуть, і ми знову почуємося. Все буде Україна, сонечко.